É, foi uma época que o André era meu recado e tal, né? Eu fui com a camisa da Druuna lá e só tava lendo o quadrinho europeu. Aí o um amigo meu ficava, ô, oh, vai lá, cara, pede um sorris para mim para eles. Eu falei, ah, cara, não gosto dessa porra de sapo de tia Tajgen não. Ah, vai lá, cara, por favor, por favor, não seguindo, senhor. Aí eu cheguei pra quem? lá. Hã? Pra quem que era? O Roger Cruz. Tava o Roger Cruz, o Luke Roy. Ah. Acho que nesse dia tinha o Mike Deotta, Dodato, e no outro dia teve o Greg Capulo. Aí, cara, eu cheguei lá e o Luke Royce todo feliz assim. Pô, legal sua camisa da drona, não sei o que. Eu falei, ah, acho que quadrinho americano é bosta, não sei o que, tá. Aí, falei, ó, oh, foi mal aí, mas o autógrafo é só do Roger Cruz, tá. <risos> e nem é, tia, é pro gordinho ali, envergonhado aí, tá. Eu falei, não, de boa. foi não, não, gosta dessa porra de não, muito escroto. Aí, falei, ah, tá. Aí o Roger Cruz, pro, pro meu amigo Max, os abraços, Joe show <risos> senhoras e senhores sejam muito bem-vindos ao enxto cast o podcast do Bairro dos enxutos o podcast mais louco que pirulito de morfina. E no podcast de hoje, a gente vai falar sobre o japonês, que todo mundo conhece dessa forma, ou então como live action também. E na mesa hoje nós temos, como sempre, o Sr. mou Oi, Sr. Moe. Estou aqui na mesa, como sempre. Temos também, com toda certeza que um dia nós acionaremos o contrato, o Inferno Infame. O que E também com o convidado de hoje, que vai acabar não sendo mais convidado, porque vai entrar no lugar do Sorg, se Deus quiser O Sornexos Então, ó, ó, Sorg, não tem nada a ver com isso, Putz. tá, cara? <risos> aí, eu acordo com a boca cheia de porrilha aí, aí ele não sabe porquê, né? É, é foda, né? É brincadeira, hein, Sorg? Não, o Sorg não tá aqui hoje porque ele, ele sofreu um acidente, não foi isso, Mon? Foi, teve teve raiva, né? A gente teve que sacrificar ele foi castração. Foi tudo, a gente castrou e depois a gente teve que taxificar. Mas ele não conta igreja? Que eu vi a foto dele vendendo bíblia. Eu vi, velho. É, é que ele castrou ele ficou no cantinho lá, sofrido aí. aí encontrou Jesus. Aí depois ele foi pro encontrou uma freira com uma freira com um morcego no peito. E vamos com o podcast então. podcast, então, com, com o Inferno, que é a opção mais velha, não é, Inferno, da gente? Não, avó. Ela, ela não tá passando do no podcast. Essa daí é velha. Mas, é, claro que é velha, por é minha avó. E, e aí... Que você quer que eu fale, porra? Não, não fala nada, não. Ô, Next, é o pô. seguinte, é, qual que é o Toku Tatsu ou o Live Action ou alguma coisa assim que você mais lembra? Cara, o que eu mais lembro assim, é o... Ultraman, cara. Qual dele? Pô, Esmameiro, Ultraman, Ultraman. Tem Ultraseven, sem nada, Ultraman. Aquele que passava... Passava aonde? Passava na manchete? Eu sei que no SBT passava na manchete. passou em todo o tempo, passava na manchete. Como é que é? Não, espere, não, é o SBT, cara. É passava no SBT. Passava no bolso. Eu vou botar a gente, que Era o seu Madruga falando Então, o, o Ultraman eu gostava muito Porque foi influência da minha mãe Minha mãe fala ah, né, Desde mulher que ela Colocava para assistir Ultraman E Spectraman porque tinha a abertura mais louca tem até hoje, cara Porque a música do Spectraman é muito foda Mas é o mais antigo que eu lembro É o Ultraman, cara Ultraman, Spectre -Man. Então, porque é, o, o Ultraman foi reprisado Por tipo, muitos anos, né, cara é, O Ultraman até hoje no Japão a família tem, U né? Tem, é igual o Kamen Rider, o Kamen, Rider. É, o Kamen Rider já não é mais da minha época né? Já era mais velho tem, uns... é, tem duas linhas de Kamen Rider né? Mas a gente pode ver a pouco O Ultraman, cara, não é que ele foi reprisado Muito tempo, porque eles tiveram vários É uma família, né, de, de Ultramans Tem, é, uma família, família ultra, né? Isso, eu tô mandando até o link pra vocês aí, ó. Um, um estádio cheio de, de, de Ultramans, cara. <risos> o Japão é febre até hoje, cara. Guarda e no é, posto cara. Eu vou colocar, vou colocar no posto. É, não, o legal o que, que... Tem, né, aquelas reuniões lá no Japão, né, cara? Tipo, celebração de 20 anos, de não sei o que, 30 anos. E aí tem, tipo, um episódio de uma hora com todos os... Olha que louco, na Os da, da, da franquia, né, cara isso, ele um, um, um, Eles adoram fazer isso, né, cara Eles adoram fazer isso Olha que louco O Ultraman da primeira fileira Ele tá com a máscara ele, ele tá segurando a máscara Tá com a máscara na cabeça do Ultraseven Olha só, você reparou Isso, tá mesmo, tá mesmo Ele tem vergonha de ser esse Ultraman aí, cara coitado. Cadê a porra da foto? Sumiu a merda Eu, eu passei não peguei a foto Cara, então, eu, lembro e, tão... do, do, eu lembro da morte do Ultraman ah, Que eles vão buscar ele lá no vão no, no, levar ele pro sol E o Legaldo também tinha de vez em quando participava Ultra Seven, cara. A ah, estrela é quando quando um Ultraman morre, os outros vêm buscá-lo e levam ele de volta para galáxia, da, que é a casa dele. Ah, é. Feliz mesmo. Uhum. Isso mesmo. Me quer o nome Aí... do do Ultraman, cara? Do, do, do, do corpo, né? Do cara que que que brigava o Ultraman. Ah, é. cara, qual dele? O Peter. Ele viu um ah, que morreu. Acho que é o clássico, velho. Eu não, é o, é o que eu, o que eu olhava, não sei se eram todos iguais, mas o que eu olhava, eles tinham uma coisa que de laranja, que... tipo da Alpertelbelde do Star Wars. Ele morreu tava triste, né, que para o receptáculo, né, do outro homem. Aí mataram a família dele, mataram o, o melhor amigo dele, a mulher dele, né? Aí ele jura de morto e e outro homem veio para vingar a morte dos parentes dele. É, história... é aquilo, mas eles têm esse negócio de engraçado. Como eles têm uma lógica um pouco diferente da nossa ocidental... Um pouco, eles... né? É, um, um pouco vai ser pãozinho. Lógica diferente? Os caras ligam ao contrário, eles botam, eles, botam, eles botam umas coisas que tem que pra nós é muito pesado, que para eles é absolutamente natural, né? Por no um seriado infantil, né? Você vai uma o cara perder a A, a mulher direta e tal ele, ele achava que a filha dele tinha morrido Mas acabou que não tinha É, um negócio tem que ter rezado Eu acho Olha, que tá, de Ultraman De infantil, eu acho que é coisa da nossa cabeça Aqui do ocidente, cara Eu acho que lá no oriente eles já faziam isso Com o um público já adulto, cara ah, Assim, é, no era voltado Tanto o primeiro ganho de seriado Herculeis, o o National Kid era voltado para o público né, mais infantil, eles sempre tiveram... É que lá a criança é de diferente, né? A criança é, ela é, tem uma criação bem diferente da, da ocidental, né? Então eles, desde cedo, eles se acostumam a ver essas coisas de forma natural. A própria questão da sexualidade lá também é diferente. É que lá eles eram a sério, né, o lance de, de criar, de fazer o seriado, né? É, as próprias temáticas também, por exemplo, na questão do Ultrasaving, era engraçado isso, né, porque o, o Japão tava num um bom de crescimento, tava começando a ser o, a potência que é hoje, é, porque o Lutra tinha pro progresso, né, desenvolvimento indústria e tal. E o Dr. Gorey, que era o grande... Do Spectro Man. Do Spectro era o grande vilão da, da série, Era o cara que vinha proteger o planeta do ser humano. Sim. Foi o primeiro o seriado ecologicamente correto, né, cara? O Dr. Guardi era ecologista, é? né? E o final da história, era a primeira coisa doida, né? Na verdade, filha da puta, então, era o Spectrum Man. Como é que é, Mo? Ele reciclava, né? Tipo, ele pegava o lixo, coisa assim, transformava nos bichos, não era? É, ele ficava triste quando der poluição tal É bem engraçado, e aquela cara de macaco dele Parecia um repúrbio do preto dos macacos <risos> Era, parecia o, o he macaco, né? Ah, e a fala clássica, né? Eu vou matar o Spectrum Man Não gésio, ah, E ele falava cara Matos E ele fazia ali ah, o sinal do, do, do sudo né cara Ele só <risos> balançava os braços e o Mil robôs, assim o macaco com a cota de malha né, que o, o, o cara tinha uma cota de malha, cara, era bem bizarro cara. Agora, O primeiro seriado pelos tempos foi do robô gigante Eu sabia que, que, que ia falar isso é. É, Então a semana eu tive que eu, que eu cheguei a ver Na verdade não fiz, eu fui o primeiro mas nem na reprise Sim, da TV Direito, agora o Boris gigante, tá... gigante é aquele que parece uma estinge, né? E a cara despinge ex exatamente. Sim. Muito quadro. No cospo também, né, se via claramente que o sembla era, criança, ou via que ah, é coisa estranha pela tosca. Então você, a jara maneiro. A história era mais ou menos igual. Com ou esses outros aí, ou enferme? Você lembra história? Sei lá, não lembro Eu lembro só da cara dele Era muito novo, cara Era o um menino que dele. controlava ele? O filho de um cientista? Eu é, era o um garoto que controlava ele, exatamente Uma porra dessa assim Era o um filho de um cientista E controlava um robô gigante, uma coisa assim Ah, procura ali o... Fizeram um anime muito bom, cara Procura aí um anime do robô gigante Que é muito bom, cara É, o, o anime do, do, do robô gigante é muito legal, cara. É muito bacana. Quem, ô, ô Inferno, quem... O, o robô gigante é nesse que você tá falando? É... pera aí. Mandei o link aí, ó. Tem o... tá o Spectrum Man. Não, acho que tem esse aí, não. Não, não. não esse eu não. Ele, o, o robô gigante, ele é tipo uma esfinge, cara. É, tem cara de esfinge, cara. É, tem cara de... É limite, aqui, ó. Pode? Esse aqui, ó. O blog do robô gigante, bota aí. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o um robô gigante. Ah, tá, tá, tá, tá, é igualzinho o, o, o anime É, igualzinho o anime O anime ficou muito foda, cara eu O anime é muito eu, legal porque eu vi o anime, que eu via um programa que passava na CNT Que se chamava Top TV, cara Era o melhor programa sobre quadrinhos e seriados que tá. existia, cara É o que falta hoje, né? Pode ser, e eu acho que só passava no Rio, né, cara Então, quem não morava no Rio Quando tinha antena parabólica, não, não via, né E o anime ficou esse aqui, ó Ah, já vi aqui, é um cientista maluco que criou um robô para destruir a terra, aí esse robô ele tinha que obedecer a voz da primeira pessoa que ele, que ele ouvisse, ele ouviu o garoto, aí o cientista que fez o robô, se rebelou contra o droidão e fugiu com o robô, acabou morrendo, aí o robô só obedecia o garoto. Muito, muito louco, cara. né, cara? Não, muito maneiro de seriado, muito maneiro. Muito louco. E, e você, Mo, você chegou a assistir algum? porque quando, quando você era mole a gente já era mais velho tal já tinha passado um pouco essa moda né eu peguei ali a finaleira né os últimos sei lá 22 23 anos da, da TV manchete né cara uhum. Nossa. Que, que a TV manchete acho que foi a, a precursora de, dessa invasão invasãolipônica aqui no Brasil né cara e, e ali na manchete putz, eu peguei muita coisa né cara assim não só de Tokusatsu como de anime também que eles passavam muita coisa de anime né Uhum. Se lembra do, qual que era o nome que passava toda sexta-feira, era Esquadrão alguma coisa, não? Esquadrão, e US Espectra E o Esmangá Não que era, o Esquadrão Espectra Não, era um, era, era, era tipo um, é, sei lá, não, não sei o que que era, que era um programa, não sei o que era Era um programa, toda sexta-feira eles passavam uns OVAs, né, cara isso, isso, eu assisti Fatal Fury lá, cara Sim, Fatal, Fatal Fury, Fatal Fury. Cara, assim, a marcou muito... A gente iria escolher o Inspector, cara. Não sei se eu quis falar, não sei. Sim, claro, claro. Eu acho que foi o, foi o primeiro... O, o brinquedo do Inspector foi o primeiro antes dos Cavaleiros do Zodíaco, até a armadura, não foi? Ou o Cavaleiros foi antes? É, mais mas assim, acho que o Cavaleiros era antes, cara. Mas os do Inspector, esse daí da armadura, era brinquedo de, de criança rica, eu cara. Qual foi do Inspector? Tô, tô pegando a imagem disso só um pouquinho. Aqueles caras que, tinham vo... que a arma deles ia em qualquer... qualquer... Não, esse era o Não, esse era um o Tinha um que voava, tinha o... Era o Biker O, o Biker, hiker, o Reiter e o Fire Esse só era uma manchete? Isso, Ele passou uma manchete eles, eles, eles lembravam muito o... Qual que era aquele Jibã. cara policial? Giban Giban Giban Giban Giban A manchete era de alguém Era o filhado do espaço Pô, mas o né? Daí, galera, eu parei, eu tem uma maneira básica era desenho para tudo espaço. E esse o boneco, aí, o, o, Joker, falou, o boneco de TI o Joker que falou, o boneco de botar armadura e coisa era já era o de luxo aqui, okay, né, cara? Só criança rica tinha. Sim, o que eu, isso mesmo, o que, que eu tinha era que o que o de borracha que armadura era de ferro, né, cara? Isso, o que, o que eu tinha era o de era o de borracha. Deixa eu ver se eu acho aqui, mano. Eu, eu tenho até, até hoje. Eu Sim. tenho o de borracha do Ryder até hoje okay. eu, tenho, eu tenho o tenho o bike do até hoje. O, o que convenhamos, né, Mô? Era bem mais legal brincar com isso de borracha que não ficava caindo na armadura toda hora, né? Não, cara, cara a gente fala isso porque a gente não tinha. Senão... Cara, segue <risos> esse ó. áudio e tira o boneco e coloca você discutindo o <risos> que é o melhor, o de borracha <risos> ou o de ferro? O que, que eu tinha era, era o de uma, borracha, que armadura de ferro, né, cara? Isso, o que eu, o que eu tinha era o de... Era o de borracha. O, o que convenhamos, né, amor? Era bem mais legal brincar com esse de borracha que não ficava caindo na armadura toda hora, né? Não, cara, cara, a gente fala isso porque a gente não tinha. Senão... <risos> ah, eu gostava do <risos> de borracha. Olha, meu amigo. De... De... <risos> no século 15 aqui. <risos> Mandei pra vocês aí os bonequinhos. Eu tenho esse uvedinho, eu tenho ainda. Puta, Mas eu é, tenho é, também. Esse podcast podia ser uma convicção de <risos> Tem um verdinho, nossa, mas eu tenho um rosa Eu tenho sabor morango Não, não tinha o Inspector sabor morango Só de uva, né? Só de uva. O Moe, eu tinha esse aí também, só que eu tinha o Bike e o Hiker Eu não tinha o Fire Eu nunca tive o Fire, né? Eu não, eu não tive também o Fire Vocês lembram do, do Soul Brain, cara? Eu tenho até hoje, eu tenho o, o, o distintivo ah, do Soul Brain Eu tinha. O boneco, o boneco do Sobren, eu tinha. Aí eu ganhei de aniversário, cara. Eu ganhei o que daí que desmontava assim, sabe? Dava não, não desmontava todo, mas ele era tipo grande assim e tinha, dava para uh, botar acessório, coisa assim. Eu tive ele. Isso é uma bichona. <risos> e o curioso é que tinha um personagem nesse seriado que era o Netfire o nome dele. E quem fazia ele é o mesmo cara que fazia o Fire é, no então, futuro. era uma no, parece que no final do, do Inspector é, tem um lance lá que o Fire sai, ou, ou ele some, morre, uma coisa assim. Aí eles criam as forças especiais é. Sobrane, e, o, e depois ele aparece no meio lá da parada e se, se, se une, né? É, ele, ele fica com uma roupa igual dessa da menininha aí. Não, não, era parecida com a do, com a do Sobrane, cara. Essa aqui, ó. Só que vermelha, não é? A roupa da minha, era, tudo é, esse tá... É, né? Todo Netfire. vermelho eu tenho o boneco dele até hoje. Puta, isso mesmo, cara. É isso mesmo, na verdade. Que é pô, oh, bem legal essa, esse uniforme, hein? Cara, é porque eu não sei, né? eu, eu Tem coisa que eu não via porque nem era da minha época, mas assim... O que teve mais impacto, eu acho que foi o um cara. Que tinha... Ah, o... Eu, eu acho que eu, legal, foi um, um dos primeirões, né, cara, a sair, assim. O Changeman o Jasper, um cara. cara o, o Changeman eu fui conhecendo só depois de velho, cara. Velho, entre aspas, né? É, 18, <risos> 18 anos. Changeman, Changeman na... na... Na época de infância eu não, não cheguei a ver nem Shendman nem Flashman. o Flash mas, era um dos mais legais da hora, cara, porque é, era, eram uns dois mais legais, né? Elas crianças que eram mandadas para Terra, né? Mas na verdade elas já eram da Terra, né? É, não, elas elas foram raptadas bem pra... cinco planetas, né? Isso, mesmo, Isso mesmo, Ela é e eles foram descobrindo as famílias deles, é, quando elas nasceram, eu pelo Como é que é? Eu sempre achei um cara nos capas da série, iguais, cara. Mudava nada. É nada, cara. É ah, não, a história do Flashman era bacana, cara. A, então, outra, era... a única coisa que eu lembro dessa era do Gio-Dai. Gio Gio-Dai! <risos> <risos> o Gio-Dai é do Changeman, né? É do Changeman. É do Changeman, é do Changeman. É do... Cara, mas a é. música do Changeman é, é uma das melhores músicas. Cara, qualquer seriário, música. Cara. <risos> Ats do, do daquela época era maneiro, cara. Se você pegar a música do Flashman, É maneira. Puta, do Flash era muito louca, cara. Pegar a música do Gene, É maneira. Flash, man. E a do Lion Man era maneiro, cara. Nossa, Nossa. Do do Lion Man, man, man. realmente, não. Cara, não eu o eu, oh, bonequinho Lion que eu tenho é esse aí, ó. Eu tenho até hoje aqui. Nossa, o multi na foto dos bonecos, velho. Não, não é meu, cara, quer dizer, esse é o que eu tenho, mas não, não foi eu que queria essa foto ser. O Lion Man, cara, eu gostava da história é, pra Lion caramba, Man. cara, mesmo sendo meio tosco, hum. eu achava muito... Cara, a história era muito legal, que tinha um ninja, tinha tinha um templário, apareceu um templário lá do nada, tinha um flautista lá, que era um cara com um os na cabeça, tocando flauta, lembra disso? Putz, eu lembro de alguma coisa assim, cara, eu lembro que eu, eu tinha um... Um, um álbum, né, naquela época, né, que você com álbum, né? então tinham <risos> todos os centavos assim, todos os, ó, os ele era assim, ó. Assim. Era bem escuro assim, ó. Aí depois, não, o, Nexus, o Nexus, só manda link gigante, né? Ah, pô, é o que é, é ele, ele não ele não põe lá em cima direitinho, ele ele manda o link do Google. Tá, deixa eu copiar o QR mas... Parece que as era... Ó. Ih, eu! Ah, aqui! Oi, tu, tu viu aí? Isso, <risos> foi mal! <risos> que que é isso? Iron Man! Ah, tá! Aí depois ele ficou assim, o Spy, ó! Mas ele, ele tinha o cabelo Olha, preso, foi. aí ficou o cabelo solto, cara! Puta merda, cara! O Iron Man é muito escroto, cara! Cara, ela é muito escroto, mas, cara, eu me divertia pra cacete! Não, vocês começaram a falar em Ninja, e o Jiraiya, tá. cara? Tá, tá pra Poxa. cara dele! Eu sou Highlander, cara! <risos> Puta, pode crer, velho! o Giraia pra mim, cara. A gente tinha o desenho, era padrinho do Giraia, cara. <risos> Tirando a espada olímpica. Putz. Vai tomar no cu, participou de que maratona essa porra dessa espada, cara? <risos> ah, vai, o nome é mó legal, cara. O nome é legal, mó legal. A Olímpica, cara. Espada será Olímpica. Será que a tradução, re... será que é o nome realmente tinha vir Olímpica, cara? É que não foi um demente que traduziu Errado, não? Ah, é óbvio, né, cara? Ele, o, o Demolidor era atrevido? Era atrevido? Não, não. <risos> era atrevido? Mota o nome! de atrevido. Não, <risos> ele falou atrevido, não era audacioso? Depois foi audacioso depois é. foi atrevido, cara. Puta que pariu, hein, cara? Mas o, o Demolidor era onde isso? Naquele desenho dos anos 90, do Homem-Aranha. Puta, sério? Que era isso, cara? daqui que isso atrevido? Puta, que merda, não lembro disso. O... É, e tá, tá, vendo aqui as fotos do Giraia? aqui tem um shopping aqui, aqui perto, o Nexus, deve conhecer o Shopping B. E tem uma, tem uma tipo, um, um, um quiosque, né, que onde eles em camiseta. e tem uma é, uma frase que um, um bordão que a galera usa aqui, que é tipo, "Gira teu visto", que é virado no Giraia. E tem uma camiseta, cara, eles têm uma camiseta com o Giraia, que diz cima virado no Giraia. Eu falei, puta, eu preciso ter essa camiseta, cara. A galera de hoje fala isso, mas não faz ideia de quem é o Jiraiya, né, mano? você virou, já virou bordão, né, cara? Então... É, então, ó, só que a galera não sabe quem é, né, velho? Cara, agora isso eu... o Jiraiya, velho... Aquele irmãozinho dele, cara, tinha uma puta cara de bulldog, cara. Chamamos <risos> no Jiraiya. É não, mas é essa imagem aí, só que tem escrito em cima só com uma mas foto dele. Porque eu falo é que eu vim dia você escreve Jiraiya no Google, aparece a porra do Jiraiya do animeca, do do Jiraiya. Jiraiya do do Naruto, Ah, né? é o Jiraiya do Naruto, né? Oi, depois a irmãzinha dele virou a ninja branca, né, mano? Isso mesmo, isso mesmo. Eu só não entendi o seguinte, era um Jirá, é um Jirai, era, um era um ninja, mas ele usava uma arma, né? É, depois virou onda, todo mundo tem pistola, né? Mas você lembra Ele, que chegou uma, teve uma onda De os personagens morrerem E depois voltarem mais forte Aconteceu Isso, o Jibã E aí o Jirai, todo mundo achou que ele morria Aí ele voltou com oclinhos Que ele encaixava na porra do, da, da, da máscara dele, Você lembra? ele encaixava eu... um visor sim, Aí depois sim. tinha as ombreiras <risos> É isso mesmo é E isso a mesmo. espada dele tinha um corte Transversal, uma coisa assim cara. Puta, é, isso eu não lembro Eu lembro é. do robô, porque todos eles tinham tem um robô, né? Cara, eu não lembro que do Boder, cara. É robô. clichê de de, de tokusatsu, né, cara? É, cara. Que tipo você acha que robô? Eu não sei nem o nome do robô. Cara, vocês é, vocês nunca se perguntaram por que que eles não tal vilão, cara? Pisar em cima e deu. Puta, não, não porque, É, não, não sei. Eu tenho que fazer tipo onda. isso, né? Deve ser tipo isso mesmo, cara. É, não, não lutar com alguém que seja do seu próprio tamanho, tá ligado? Gigaban, cara. Você foi o Gigaban? Gigaban, cara, cara. O eu acho que eu lembro o o Nexus falou agora. Que tinha aquela aquele lance dos heróis morrerem? Eu lembro que o o Gibão uma vez perdeu o braço, cara. Sim. Aí ele ele tinha continuado lutando, né? Ah, mas o Gibon é um robô, né, cara? Ele era um androide, né? Um RoboCop, ah. né, cara? Sim, sim. Isso? <risos> isso um RoboCop over, overpower, né? Ah. <risos> ele devia ter pego só de ele morreu <risos> e pô, tanto que ele voltou voa. com a bazuca, né, cara? É, é, isso mesmo. Aí eu lembro o seguinte, quando ele perdeu o braço, ele tinha continuado lutando, né? aí ele chamou o carro, porque tinha uns botõezinhos na barriga, e colocava um disquete. <risos> ele colocava, colocava um disquete na barriga. Lee e insira o flop disc. É <risos> Aí ele... Aí ele, ele não podia cham... pensar, né? Ele tinha que botar um disquete, né? Tinha que ah, botar é. um disquete. E Imagina a memória, a memória cache dele era zero. É. <risos> Imagina a memória rã dele. Aí o... o carro veio... Ele pegou, colocou o braço dele dentro do carro, o carro pegou, levou o braço e ele continuou lutando, cara. botou o braço no gelo, né, para <risos> leva o meu braço que, cara, se você sair dessa merda, eu vou encaixar essa porra de novo. Ah, é, esse, esse comando dessas porras, isso é muito doido. Cara, mas é, é questão de imersão, de <risos> experiência, cara. Você acredita que cara tem que ir aquela porra daquele magrelo, puta porra, foi ir, cara. Teve da tela azul na capacidade de descer da pulsa. Pra... É, dá um PSO dele aí. De, se você tem um operacional dele, vai ser Android, né? Nossa... E que mais, cara? Bom, a gente falou do... Cara, o do o As cores, né? O Black Kamen Rider... Pois é, o Inferno falou um bagulho certo. As cores, né, cara? Todos os essas coisas É porque isso, cara. Cada cor era um... É cor do arco-íris, cara. Porque era... eles eram tudo gay, na realidade. <risos> é por isso que eu gostava, né? Aí, aí que é engraçado, né, cara? No Japão, como o japonês é tudo igual, diferente o quem tem que ser vermelho, azul, não sei o que. Aí foi pro japonês, o que que é? O negão é o preto, <risos> o japonês é o amarelo, o americano <risos> fodão é o vermelho. O nega é foda, cara. Eu, tudo, Eu lembro de um cara, tinha a menina que vestia a rosinha, claro que era a Marneite mesmo, não sei qual era. Era, era era do Changeman, era do Changeman então, o E a amarela era, era sempre, a que vestia amarela sempre a safata, tá ligado? O Change Dragon era vermelho, o Change Pegasus Era o azul O time de Marneite O Change Marneite era branco com rosa Aí tinha ah... o Change... De... calma aí, time de Jesus o Change Fane Os escudos do Changeman, cara O que? O que? Mas que que merda, aqueles escudos que não protegiam por querer nenhum, mano? Que era um pequenininho, né? Era um era traço de doce. Pegasus, change dragon, change river, não é uma coisa não, assim. Change não, change grifo. Grifo, sei lá, é grifo. Aí change mermaid, change panic. Aí change phoenix. E era legal, o canon um tinha, cada um tinha <risos> uma... o tinha uma pose, né? Então, cara, eu lembro, lembro uma vez no um episódio que uma, do Chang'e... Tinha uma bolsinha Change, que transformava em tudo que ele queria. Chang'e Fênix, não é Fênix. Tá ah, bom. Aí tem, tem, tem um episódio que o de Vermelho lá, o, o Dragon, ele não conseguia tirar o uniforme. Putz, eu lembro disso, e ele não comer, ele tava começando a morrer, porque ele se alimentar, cara. era isso mesmo, eu lembro disso, é, cara. É, Caralho, cara. Um episódio muito bom também dos Chang'e, mano que o, o Giodai, ele tava, ele ficou triste que ele não tinha amigo, Giodai. Aí, ai, aí saiu Siman <risos> pegaram um, um pedaço de vassoura, é, com cola, com aquela de vassoura. E tacaram essa nele, já nós. Traz o um saco. É, meu amigo, pra noite inteira. É, eu nem tinha piada, mas beleza. Eles pegavam a bomba de vassoura? Ah, tá, tá, beleza e, então, cagou, o... cagou, né? É, Acho que ele não entendeu Deixa eu falar Aí o, o, ele pegou um, o capo de vassoura para fazer tipo umas mãozinhas assim do... do sim, sim, do do que era uma fêmea uma coisa assim, né? É, pra fingir que era amigo dele ele ficou muito feliz Aí ele começou a soltar... começou a soltar bala pelo... Soltar peido, né? Nos olhos Você lembra da Bulma, cara, que tinha voz de homem? Não é, a buba Não é não, é era, boa, era não, buba. Buba. Não, não era a Bulba Não era a Não era a Bulba É é, não, buba Era o Buba, mas era um o um maluco lá, que era muito louco, tinha espada da hora. Ah, não era, voz... do... era, era Shima, não, era Shima, né? Oh, Shima, ah, isso mesmo. Me me tinha uma espada da hora, tá? Me diz um personagem. <risos> japonês que não tem espada da hora. Né? Ah, né, porque a do Jasper era mais simples de todas. Mas ela tinha voz de marcha, quando ela ficou boazinha, ela voltou a ter voz de mulher, cara. Isso, isso mesmo, isso mesmo. Quando era travesti. É, cara não, não lembro qual que é a história e, do Nintendo. E Kamen Rider, cara. Porra, Kamen Rider tem toda uma história, tem toda uma cronologia, né, cara. Kamen São... Rider foi por causa de do irmão dele que deu certo, não foi? Uma coisa assim, ele fugiu. É, esse aí que tá o Black, mas teve, sei lá, ah, 30 anos de Kamen É, mas no Brasil o que passou né, foi o Black, não foi? Aqui no Brasil foi. só passou o Black e depois o Black RX. Isso, mas eu lembro do Black... Eu achava muito louca a transformação dele, porque contava Quando o fulano, não sei o que, não sei que lá Ele aqui, <risos> o cinto da puta que pariu E, Minami. e Minami isso mesmo, isso mesmo ele lembra o nome da moto dele? Infector, muito louco ah, Infector. Infector, isso mesmo Eu aciliante. lembro do nome cara. Isso, isso mesmo, cara Aí o, o RX ele, O RX depois ele se transformava em alguma É tipo Ultraman, né Era o Bill Rider E o outro, não lembro É, eu, não eu tenho o Bio Rider aqui até hoje. Tá, ah, mas aí Lama faz azul, o seguinte, é... Qual que é a história? É que assim, no final do do do Kamen Rider Black, ele ele ele mata o Shadow Moon, né, cara, que era o irmão dele. Uhum. Uhum. E não sei por que carga água, daí eu não lembro que ele vai parar no espaço, no final do, do Kamen Rider Black. É, ele eu vai pro sol. Muito. O Kamen Rider Black eu só fui ver depois de, de velho, assim. O assim... eu vi quando era pequeno era, era o RX, né, cara? Mas assim, só... é assim, na... na verdade ele vai pro sol, né? E ele vai pro espaço, ele fica pro... vai no espaço, no ele espaço... Vai pro... ele vai... Caralho, <risos> ele vai pro sol, mano. Ele é, por isso o no sol. Ai, ah, o sol é onde o animal é? aqui na terra, <risos> não <é> no espaço, <risos> o sol. Vai... É lá no espaço, <risos> é lá em seguida. Eu vou é, fazer o sol é. ali do Badski, né? E fica tantas vezes ao. Em contato né com, com, com <risos> o sol, ele ele sofre uma mutação e vira o RX, né, cara? E, ele... e aí ele volta para terra. <risos> dá uma olhada aí, aí, né? Aí, ó. Mas uma pergunta Mas eu... assim, eu quero saber assim, ele o Black Kamehide, ele era de outro planeta? Eh, o que que era aquele mecanismo lá que ele ativava Não, e dava? Era o lap foi, foi uma experiência, cara. Ele ele, ele foi ele e o irmão dele Foram cobaias de uma experiência, aí eles viraram mutantes, tá ligado? Hum, tá. E eu ele tenho, fugiu. Eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Diga. Tokusatsu, é, é um gênero ou é o que é feito só no Japão? Porque, por exemplo, tem, eu vi um dia aí, mas na, o mesmo estilo das séries japonesas. É considerado Tokusatsu também? Eu acho, eu acho que sim, cara. O lance... É, de ser Tuxaxio, eu acho que é o esquema, né? é Tipo, eles não chamam de oh. série, eles chamam de... gênero, né? É o gênero, né? Apesar ah, que dentro desse gênero, é vários é, tem vários outros isso, subgêneros, é. né? Isso, é, tem os Metal Heroes, né? Tem, tem, é, tem, isso, tem, os tem os o Henshin Hero, tem os, tem os o Henshin, Henshin, Henshin Hero, Henshin né? É, aí, tá, o, Kamen o Kamen Rider era o Henshin em... Hero, né, cara? É isso mesmo, isso mesmo. Ele transforma, né? Tipo, não é não é sempre aquilo ali. Isso, isso mesmo. E ele, ele você lembra, ele atirava por um cartão, né, cara? Ele tinha recarga, cara. É. <risos> Era tipo um bilhete único. Então, eu vou... eu essa foto ver. Ainda tá falta de o Jota. Essa foto última que tu mandou aí. Tem ali o Cammy Rider, o, o primeiro lá o esquerdo lá dos novos lá, tá vendo lá o primeiro lá em cima lá, o do lado esquerdo, o, o, o, tem o olho azul lá. Sim, sim. Oh, é muito bom aquele ali. O olho Pera, É aí. o Caputo, não é? Cacha. Eu acabo isso, eu, eu baixei aqui no, no PC toda toda a temporada. Ô, oh, é muito bom, cara. Muito legal. Ó, oh, quer é. ver? Uh, deixa eu ver. O... Esse rosa aí é o Decade, né, cara? É o Decade. Ô, oh, eu tenho jogo para Play 2, cara. De... Esse do lado no lado do Decade é o de 2011? Eu acho que é, cara. Acho que é o mais novo, né? é O último que eu sabia era o Decade, sei lá. Tem um que é muito zoado, que ele não tá aqui. Não, acho que tá lá atrás, em que não tem cara de caminhagem dele, cara. Um que eu queria ver, cara, que eu nunca vi, são aqueles antigos, é que eles têm, tipo, uma flanela no, em volta do pescoço, tá ligado? Tá ligado? Então, é um desses estão aí na imagem de baixo aí, ah, cara. Pois é, eles são os antigão, deve ser muito louco Cara, tem um, cara, que tem uma história horrorosa Que é o Kamen Rider Amazon que, é, que ele é da primeira linha, né do Primeira linha de Kamen E ele é brasileiro, tá ligado Por isso que é ruim, né Pô, tá, é brasileiro é da Amazônia Puta que pariu, ah, velho eu, eu, é, um é o Blanca Por chama Amazon E ele é tipo, cai, tá ligado, caiu na, na floresta E ele só fala, ele não fala igual os outros que são suítes tá ligado? Ele faz comer meio macaco, assim. É, é, é, que... é, o... é tipo a gente não analfabeto, né? É, é, é, é da puta, né? <risos> que é macaco, né? A gente paga com macaco, e banana. Sério, é. Já há <risos> banana no cu deles. Eles estavam indo voando. Pô, mas é que um cara? Então, então, e o... Bom, eles estão cheios de, de família, né, cara? Mas, mas é... É uma família outro, né, velho. cara? É. É, até que, assim, até o, o Kamen Rider tava indo para vala, né, cara? O, o que alavancou foi o Kamen Rider Black, né, cara? Foi assim, tipo, foi o ressurgimento da série, assim. É, é que Pô, pra lá, né, Black cara? Rider, cara. É, então, é que para eles lá, lá no Japão, é, não, não tem muito dessa, né, cara? de O, o lá é tradição, então, tipo, meio que vai vai saindo saindo, os caras vão assim. Não, não, mas sim por isso. O Kamen Rider tava há 10 anos, tem ser feito lá no Japão, tá ligado? Isso, exatamente, exatamente. um retorno, e deu muito sucesso e foi aí que voltou a franquia até o, até 2011, então. É, não, não, mas é o seguinte, não, é, é diferente, mo. Por O esses estão aí embaixo que eu mandei, até o RX, que é o que é o último da franquia, entendeu? Eles decidiram, depois de muito tempo Começar de novo os Caminheiders Mas a, a cronologia não tem nada a ver São famílias diferentes, entendeu? Hum... São produtoras diferentes, inclusive Tanto que aquele aquele dragon ali é do... É americano, acho, cara aquele Que ele tá no lado ali, do perto do Decade ali É, é, então, deve ser Não, não, é eu eu japonês lembra. É tudo é japonês que, Não, mas é, é que teve uma versão americana desse daí também Teve, teve uma versão americana Lava mas... na TV Globinho, cara Isso, isso mesmo Mas o japonês é bem maior da hora O japonês tem dois sinais diferentes, cara E lá é aquele lance Vocês lembram do Globo chamado Você Decide? Que você ligava lá e escolheu o final? Uhum Então, e o, o, o, o seriado do, do... Do... Do Kamen Rider, que eu não lembro o nome agora é, Ele foi escolhido assim, cara Tivemos no dois finais. Muito louco, cara. Muito louco os finais. E eu, eu assisti no japonês. Cara, muito bacana. Vocês lembram um que se chamava, acho que era Spielberg. Qual é o nome? Era... Spielberg. <risos> eu tinha o bonequinho do Spielberg, cara. É, o o, é Metal Hero. Então, é Metal Hero, que, que meio que fez crossover. Era o Ga Gaban, o Charivan e o... <risos> Qual que é o nome desse aí que você falou? Ah, o, o Spelman é o clone do do, do Jason. depois no Spielman, ele tinha já nos troopers, que era uma mistura de Spelman com Metalder. O Metalder. É, mas, é, ele, mas, mas ele, ele só pegava em carro, né? E perguntou outra de uma não, coisa. Pera. É, Super Sentai Sim. é o quê? Então, os, os grupos Power Rangers da vida. Ah, é. tá. Por falar em Power Rangers, <risos> Eu não queria chegar nisso, né? <risos> Vocês sabiam, calma aí, antes de falar isso, uma coisa interessante É que a primeira uh, Contato da Marvel Com o universo japonês Foi o Tokusatsu do Spider-Man, né, cara? Sim, é verdade, é verdade é horroroso, Nossa, cara, é horroroso, cara é, é muito louco E foi, um dos, primeiros, bah, acho que foi um dos primeiros Tokusatsu também Isso, Eita, é por aí mesmo, cara Porque por aí o eles ditam ou não o fazerem o negócio lá, sim. né? O, ele, ele, tinha, ele tinha um castle, Ele tinha um negócio, chamava Leopardon. É, espanhol, né? Que, sim, pelo Cara, é, e só para lembrar já que ainda assim, ó, É só para falar assim, assistam os X-Men japonês, tá bem fera. Ou oh, e o Homem de Ferro e Wolverine, vocês assistiram? Não, não vi. Não, uá, o Amber, não, põe mesmo, jaxmenta do caralho, velho. Eu não, eu não o... tem do Blade, tem isso do isso, isso me surpreende, cara, porque eu pensei que assim uma merda. Cara. Não, o do Wolverine é uma merda. Não é não, eu achei legal, acho bem legal. Ah, achei pá, bem cara, bem você qualquer anime que gosta, né? É, eu gosto, né, não O Peter tá vivo ainda. Oi? Oi? Ah, tá vendo? <risos> Tô vendo ali Helo aqui. Ah, <risos> tá vendo o quê, Valentinho? Oh, lá. Oh, é... Oi. Vai, vai, pula lá pro que vocês querem já, vai Vocês querem, vocês querem O... deixa eu ver, o que mais o... Tinha, tinha muitos sentais, né, cara, grupos de sentais Olha que legal esse aqui, vocês conheciam aqui, né? Que tinha... Então, os o... né, cara? Então, os Power Rangers, eles são são todos, todos americanizados, né Porque no Japão eles tem outros nomes que não nada a ver, né, com Power Rangers São outras séries, assim É, aqui os americanos, eles, aquele primeiro para Rangers, o Mighty Morphin dele. Uhum. Ele é feito com cenas nos Estados Unidos e cenas do, do Japão, né, cara, isso, do original, né? Isso mesmo. Isso mesmo. Eles pegam do do, do original, né? Cara, só antes de vocês partirem pro Power Rangers, tava vendo aqui, vocês estavam falando do Kamen Rider, tem Kamen Rider Agito, Amazon, Blade, Decade. E muito e Calma. Tem um que é número, 333, alguma coisa assim V3, WW, X, ZX, o cara acabou o alfabeto e meio que parou <risos> é, Pode falar aí da porcaria do O, quer dizer, do oh, hein, O, Tinha um sem-tech que muito louco, chamava Google 5 Vocês lembram isso? lembro, cara, lembro Google 5, velho, eu não conheço Cara, tinha um Google 5 e calma aí que eu vou lembrar de um, cara O Markman era... Mas que tinha bolinha de beisebol que falava? Não, esse era o Machine Man Machine nossa, que ruim cara. Que ruim, cara que ruim? Cara, cara, eu tenho que falar que eu achava O Machine Man foda pra caralho ah, O Machine Man era muito ruim, pelo amor de Deus Ele usava uma uma capa <risos> Transparente, <risos> já que era fã Do Machine Man, ele é muito putinho Do Machine Man, eu achava muito louco o Sabe Man. quem achava que era um tributo ao Machine Man, cara uhum. O Gohan Quando se fantasiava lá de super herói Isso, parece muito né cara? Parece eu não duvido que seja não Você conhece o Machine aí ou o ou... Inferno? A... A... A... Não tá mais não Ele tá... Tá na equilíbrio Isso não mesmo que falo, talvez eu ouvi isso, mas eu não deixe... A questão de preservação da minha eternidade mental eu não canal Puta, legal, a, a capa dele que era transparente Lembrava essa toalha de mesa que minha mãe comprou, não me comprava, tá ligado? Ele tinha uma bolinha aquela, cara. Uma... cara era horrível, cara. Era horrível. Ele tinha um <risos> ajudantezinho igual o... o Jackson, saca? E... e cara, a bola dele, cara, era muito chata, cara. Puta que pariu. A capa dele era transparente, cara. Puta. E o e ele tinha seta de moto no capacete, né? Sim, é, Ele dava seta. Ele <risos> capacete não, o capacete É uma uma tralha que ele tem na no <risos> cara, teve anime isso achei uma foto é, eu de eu to vendo aqui, é vergonha não, tô... é só o desenho, só, e... deixa eu ver o... o, o CyberCop cês lembram, né? eu, eu fui outro que só pensei, ele foi medo me pra... sabia, <risos> cara, que eu não consigo achar essa porra nem a pau mas, é... Uma igreja não, aqui do Brasil, cara, fez um seriado religioso com o religioso, cara. Você falou isso no podcast anterior. É, cara, eu não, consigo, aí, mano. eu não consigo achar esse vídeo. Tanto que o personagem principal, cara... ele tá mim, com... tá inventando. Ele é a roupa do Masked Man, cara. Do, do Puta, Cybercop, quer dizer. Cybercop ver vermelho, cara. O Júpiter? É, o Júpiter. Eu não consigo achar, cara. Eu procurei no Jaspion. YouTube Cara, os geológico. efeitos do CyberCops eram ridículo né, cara Ah, qualquer era, lugar eles estavam, era... precisavam de armas E era muito mais novo do que muitos dos outros, né, cara E os efeitos eram bem piores do era que os outros muito né? piores, cara oh, o efe... Nossa, Nossa aqueles fundos Nossa, aquele fundo de CG, credo é. Aquele, o, os efeitos do Jaspion eram muito melhores, né, cara Cara, até efeito do Jasper que dá banho em novela hoje, cara. Casa uma de mutante que eles sempre fazer. <risos> Isso Mesmo, cara. Tem, tem, efeito de 20 anos atrás do japonês que, que caga em cima, velho. os efeitos do Jasper é muito foda, cara. Era muito, era muito para aquela época, era muito perfeito, né, cara? Mãe, e os uniformes, hein? Cara, todo uniforme do quê? Do, do dos personagens? Eu também acho que o resto não tá adequado. Era era legal, mas o Relic, okay. O uniforme, ele era muito louco. O o, o, o, o, o mais legal mais da galera do Flashman, né, cara? Era um bem, era bem vivo. Eu aprendi falar eu aprendi as cores em inglês Assistindo o Flashman, cara. Ah, mas os uniformes do, do, dos Power Rangers era, era muito legal também, cara. cara não precisa achar essa porcaria mais da igreja, onde um eu acho. <risos> o Power Rangers Mighty Morphin, na minha opinião. Foi do caralho o uniforme. É, é legal. Tem e, e outra, né, cara? Outra coisa que é clichê pra caramba também, são todos os vermelhos juntos, né? <risos> Sempre tem um episódio de 10 anos de série é todos os vermelho para fazer uma ameaça, contra uma ameaça, né? Isso mesmo Bom, o, o, os Kamen Riders também tem um episódio onde todos os Kamen Riders, acho que foi do final do RX. Mas sempre, é, tem, o, tem um, um, um vídeo que o Changes sempre bota Que é, que ele, que ele fala que quase chora Que é todos os Super Sentai, tudo junto É, cara, nossa, muito louco, cara Cara, imagina, todos os sentais juntos, cara Que, que louco Que charco-íris, né, que coisa mais <risos> gay né? Você não sabe que cor, quem que é cor de quem né, cara Achei Achei Puta é. merda é. Manda o um negócio aí Peraí, peraí, peraí pera Um dos primeiros que eu te saio de Da canção nova, cara Deixa eu ver Deixa eu ver. Calma aí. Calma aí, calma aí. Caraca, velho! Sabe o que, que é o inimigo dele, cara? Quem? Os Nazgul. Olha isso, cara. Olha isso. Depois posta no blog, cara. Olha isso aí. Assista aí, cara. Dá uma pausa aí. aí cara. <risos> olha o efeito do cara ali na porta. Nazgul. <risos> O, o exército <risos> e aí que bonitinho o uniforme dele, cara olha só tá. até que é não, é bem o uniforme, cara parece o um uniforme do, tá, tá, do... Tá, tá, tá. Jesus fazendo espada como, de fogo como de é o puma? nome do uniforme do nome daquele cara, velho como é que do, do Mortal Kombat aquele amarelo Cyrex o Sirex. puta <risos> tá, crer, o Cyrex aí ah, pros fãs aí tem o episódio 2 acho que esse pegar essas crianças aí essas da igreja e falar você que é atriz, né <risos> eu queria muito oh, Mas eu gostei, eu achei bem fechinho Pô oh, cara, eu achei que ia ser um podreira Não, tá melhor Eu vou saber tudo que eu agora Que deu nojo <risos> Tá, e vocês estavam falando Aí tava de, antes, Depois de Ceballo que mudou a vida de todo mundo mudou, mudou <risos> a vida, já vou seguir o Ceballo Tornando, vou pra igreja só para me tornar um cebaiu. Só que aí, que mal, cara. O pessoal falou disso aí e tal, mas lembra. Jesus. O inferno. O inferno. Oi, oi. lembro o que, que o Ultraman falava quando ele ia se transformar, cara. E, cara, agora de cabeça eu não lembro não, mas é, eu vou falar a parada sem. Quando você estiver em perigo, é, usa a cápsula aberta, Não era isso? É, ele, o cara pegava tipo um squeelo assim, que tinha uma luzinha na ponta, e depois o cara botava alto. Isso, isso chamava o outro meme. Sabe o que eu não entendia? O no outro man, se, ah. aquela, ele, ele tinha um negócio no peito que apitava quando ele começava a ficar fraco, né? É, que, eu, bateria? A, bateria, não, essa, a bateria. por que, que ele sempre ficava? Aquela porra sempre ficava, sempre que ele tava voltando a dar o pau no cara. A gente tinha que parar para ir embora. É porque é porque a atmosfera da Terra fazia mal para ele. Então ele tinha uma reserva de energizar, ele não podia ficar muito tempo aqui Quando a energia dele tava acabando, ele podia morrer por causa das consequências da terra Então ficaram piscando naquela forma dele pra avisar que a hora ele acorda Puta merda, hein? Você lembra que no final eu... dos crotos? Dava um, um dramadinho no final e tal, e falava, caralho, ele vai morrer, vai morrer, ele vai morrer, morrer Mas claro, ele nunca morria O que eu achava muito escroto era os gritinhos que ele dava, cara Era o Guga, Guga, Guga. né? É, que e, o destruiu essa idade inteira, né? É <risos> pior, o pior super-herói da história. Pelo que o Flash, mano, eles no final tem que ir embora porque que monstruosa da Terra tá matando eles, né? Isso mesmo. Eu lembro disso. E água, era, era, era, pensado, mano, já tudo um negócio. Apesar que para toda alienígena, né, essa é a maior desculpa de todas, né? Fazer de matar com água. Matar com é a... o seguinte, eles não eram alienígenas, né? Só que eles ficaram tão tempo que a atmosfera fazia mal para eles. Uh, então o, puta cara, eu não tô com moral vontade de falar por Ranger, mas beleza. <risos> o Cara, não vamos falar de Porringer então. Chega. Tem muita responsa. Porringer tem tem que dar um Cara, só pode um falar uma coisa de Porringer. Sabe o que aquela porra daquele gordo lá e daquele mago trabalha nessa porra até hoje, cara? Sim, sim, sim. Tem o Porringer o eh o o bu não tá mais, não sei. Até morto. Certo, Mas... de do craque, né, E eu sei que no no Power, Power Ranger Samurai, o sku, não o sku não, não, o buki, que é o gordão, ele tá dando aula de samurai, aula de ninja, sei lá o que para um outro molequinho que é a cara do do, do school, sei lá. E ele aparece também Nesse daí. E, mas tem um episódio, cara, eu não lembro de qual, de, sei lá, eu não sei de qual Power Ranger que é, mas que conta a história de todos os Power Rangers, né, cara? Ah, é? É, porque tem, tem né, cara, uma cronologia de jogos assim, né? Até tem, existe uma cronologia, cara. Até o Power Rangers ali do espaço tem uma cronologia, assim, vai passando de equipe para equipe, né, cara? Sempre tem um cara da equipe anterior na equipe na equipe seguinte, digamos assim, né? Uhum depois desse do espaço que daí tipo zeraram tudo a equipe e aí já é. Eu parei de acompanhar também. Não, mas não, mas depois o, o aquele Paul Tommy, né, que era o primeiro Power Ranger branco, verde, né? Ele... Primeiro ele foi o verde, depois ele virou branco. Isso. Aí depois ele depois foi criado, ele... digamos assim. Eu não lembro a história dele. É, o, o, o verde foi criado pela Rita e pelo Olha só, a gente vai fazer Power Ranger, que mesmo. Não, não tem o... Power Ranger. O Power Ranger Verde foi criado pela Rita e pelo Lord Zedd. Isso, pra isso pra mesmo. destruir os Power Rangers e o Tommy foi escolhido. Aí depois de um tempo, ele que ele virou mocinho, né? Foi perdendo o poder já. O poder do Power Ranger Verde foi foi ficando fraco e ele teve que largar para não Era ele que tinha E o ministro isso que tinha o Dragon Sword, né? E aí o que aconteceu? Ele ficou um tempo sem Sim, Super Ranger. E os órgãos montou a armadura branca para ele. Aí ele virou o Ranger branco. Porra, a armadura verde era bem mais legal que a branca, né? Sim, muito mais legal, cara. Bem eu. mais legal. É e porque o... vocês acham que ser evil é mais legal, cara. Não é, cara. O uniforme era mais legal. E o filme Super Ranger, vocês lembram? Foi, foi em 94, eu acho. É isso? É, eu, eu lembro, eu lembro 94, do filme. 94, eu, é, eu acho, que acho que era. 98, eu acho. Um amigo 94, meu é. me obrigou a ver essa porcaria, mano. <risos> Ah, vamos ver, eu já aluguei. foi não, velho, olha minha idade para essas porra. Ah, <risos> vamos ver. Eu caí na mesma coisa do Street Fighter, velho. <risos> vamos ver Street Fighter. Falei, não, velho, é uma merda, cara. <risos> não, vamos, cara, vamos, vamos. Chegou lá, fiz aí pra caramba, fui expulso do cinema. <risos> 95, mesmo. 90... 90... Olha só, cara. E 95. o uni uniforme do do Foi aí que eles mudaram, né, cara? Foi a, a mudança, né, de dos animais lá, né, que os eles estavam ficando fraco e aí mudou os animais nesse filme, né? Pudem, verdade, mudaram os animais. Ah, e o uniforme desse filme é mais legal, que é armadura, é armadura mesmo, né? Opa, é só armadura, armadura. mesmo. O, a, você... base deles, a base dele, a base vem vem do Manny Nelson, de Dop Show? Não, não vejo. Aparece depois. mesmo é, de... é uma bicha. É uma bicha. É um avião viado ah, E aparece o o, a, o QG, né Dos Power Rangers, aparece no filme No, no, no clipe dele É pressão um, é um museu, cara, lá nos Estados Unidos então, E aí, depois cara... disso aí Vocês lembram o que veio depois desse daí, cara? Depois desse daí, Foi cara O, no, o, o final do temporada O final do Mighty Morphin Eles conseguem destruir a base dos Ordon lá, Lembra? Aí ele tem tipo um Ele tem, ele tem um, um abrigo, né E aí ele tem os cristais Zelo. Puta, é isso. Tô... Ele tinha uma moeda, né, moeda. Isso? Isso, as, moedas perder... isso, as, moedas... as moedas, tinham perdido o poder. Aí tiveram que usar aí veio daí os isso. cristais, os cristais Zelo, foi... que foi merda, como é que eu gostava, Como é que eu gostava disso, cara? Ah, isso, cara. eu não sei, cara, mas tem coisa que você não pode ver mais, vermelho. Cara. Aí ó. Nossa, eu lembro do nome dos personagens, cara Ó, o Tommy é o vermelho O, o preto, não que era senhor, o Adam Não, não, não O Tommy é o verde Vermelho O verde era o Adam Que o preto O Adam é... Ih, mas esse aqui, aqui é o japonês, né? É, não, esse é o japonês Qual o que você mandou agora? É, deixa eu ver Ó, ah, não, mas boca Mas esse, esse aí, aí é o outro Power Ranger Ai, Cala a boca Aí, ó O Adam era o verde, ó E o Tommy era o vermelho a ah, do Zell Tá falando do Zell o Vermelho virou azul, Não sei que não tem Sim, nada a ver, mas Martin, não do Martin, dei o Zell. que ele fosse mandar outro RedTube. Não. <risos> Olha, você abriu essa merda? Ela tá gorda. <risos> não, <risos> tá foda, não, não tá abrindo, peraí. Eu quero ver também. O que, o que eu acho que tá falando, Joker, é o ah. depois do Zell, cara, é o Turbo, não é? Hum, puta, eu acho que é que Até que o Azul era um gurizinho, lembra, cara? Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo, o Azul era um molequinho que ficava grande, cara <risos> Estranho isso, né, cara? E esse é o É, cara, ele era um guri e ficava grande, cara, quando ele morfava Credo, Power Ranger Turbo Que eu achei, eu achei uma foto aqui de mandar pra vocês E depois do Turbo veio o Power Rangers no espaço Aí eu parei de olhar, aí eu não ouvi nada Tem um Power Ranger, acho que é o um Power Ranger do espaço mesmo Que não são humanos Eles são alienígenas, né? Não, não, não do espaço. Eu sei qual que tá falando. Não lembro o nome, mas não é esse aí, não. Depois desse é o outro também, né? Ah, o que eu tô falando é o Alien Rangers. Isso! O, a cronologia é essa aqui, ó. É o Mighty Morphin Power Ranger, Alien Rangers, Power Ranger Zell, Power Ranger Turbo, Power Ranger no Espaço, Power Ranger na Galáxia Perdida, é. Power Ranger Resgate, Power Ranger Força no Tempo, Power Ranger Força Animal... Ontem episódio Forever Red com, né, que são os 10 anos, né, de Power Ranger, então tem tudo para a gente ver Aí depois desse tem o Power Ranger Tempestade Ninja, e depois tem o Power Ranger Dino Trovão que é uma porra queisco, que é o que a gente comprou controle nesse episódio, né? Em tome, né? Tem o tome, é. E o R... depois tem o SPD, que é, que é bem legal, que o Power Ranger vermelho parece aquele jogador do Santos, o Arouca. O, o, aí depois tem, Ele foi tem o Mystic, Force e o Operation Overdrive. Operation tem um nome legal até. Cara, você sabia que o o Tommy, o ator, faz o Tommy virou uhum. lutador de FSC, cara? Uhum. O o Tommy não, o Adam, né, que é o que era o primeiro vermelho. Não, não, é ginger o, o, o Tommy, o Tommy, o Tommy, virou lutador atuado, de FSC, cara. Que é o pro ginger beat. Isso, isso. Ver, assim, é, tem, menos, parece que o vermelho O Adam virou não, o ator de filme gay Não, o Jason É o Jason, isso mesmo Ele virou ator de pornô Isso, <risos> pornô é. gay ainda Ele que não era ele, blá, blá, blá. não era ele Não era ele o caramba Eu vi lá o morfador <risos> hum... Você não viu ele? Ah, <risos> eu, eu vi cinco <risos> vezes pra <com> ter certeza Eu vi cinco vezes pra ter certeza E ainda gravei em um DVD aqui. Quer ir lá, bom, meus amigos para assistir comigo. E é. hoje em dia, eh, é... tem tem alguma coisa passando aí de Talk Então, cara, passa na na Bandeirantes passar o Eu não vejo. Pro, cada cada dia ele passa um diferente, né? Passou Mighty Morphin cada. No... Já, já parou já. Já parou? Já parou. Caralho. Aí depois passou o SPD. Aí depois passa o E tinha um que era muito bosta, cara, que era, eu acho que era o Força Animal, que era um maluco alienígena de cabelo comprido, parecia uma menina. Eu, cara, eu parei, cara, eu acho que o, único, o último que eu vi foi, foi, foi, acho que foi o Black Kamen cara. Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi ele, é, acho que foi o Black Kamen cara, foi o último que eu assisti. Cara, eu não lembro qual foi o último, assim... É, eu parei de ver no... O último que eu vi mesmo foi para Rangers, acho que foi no espaço aí. É, acho que o último foram Rangers, foi nos Rangers, né? Semana passada, mano. <risos> eu assisti Power Ranger hoje ainda, cara. Ah, quando dá na TV eu vejo, cara. É muito derrota, né? Eu fico assistindo por causa que passa Futurama depois. Futurama de caralho, cara. Mas, pô, não gostaria de ver Rangers, Mas, então é isso, né? Cara, mas é... Com... pra gente aí. Vocês, vocês, vocês, é. vocês se masturbavam vendo aquela menininha lá do... Ranger, né, cara? A Ranger Rosa? Rosa? É. <risos> Porra! Falar, sabe o que quer Aquela que apresentava. Não, a amarela nessa pistola. Não, deixa eu ver o que você acha aqui. Aí lindo. o pessoal vai falar igual crucificado o, o Change, né? Que às as, vezes tem graça a fã da menina que morreu, ai. Que quem, que menina, quem que é que menina que morreu? A japonesa. A Ranger lá. Porque o morreu? Change morreu, morreu no acidente de carro. Olha só! O Change zoou, porque tinha uma foto cara, pra, pra, pra, pra, Como é que a Kimble tá, cara? Calma, e é fácil Ué, ela, já, ela deve estar com 90 anos já E tá com cara de, de guia ainda É mesmo, hein? Porra, pegava fácil É eu... M. Joe Johnson o nome da atriz Isso, isso mesmo, isso mesmo Eu não sei se é verdade, mas Vocês podem ver que o uniforme amarelo Não tinha sainha, né? Igual a rosa Então, <risos> o negócio é o seguinte É que já falei O, negócio, com o, Jane, o pessoal começou a chegar o Change Foi assim, é... Ele falou que tinha uma foto que tinha Ranger Amarela, que dava pra ver o volume do Pinterest né? E ele foi zoar <risos> tal, só que o range Amarelo no Japão é um homem Não é uma mulher Isso mesmo, já falar isso Aí o pessoal começou, ai nossa que tem graça, zoando a menina, a menina morreu, tadinha, não sei, quê, não sei o que lá. Aí o Dini falou, foda não sabia porra E aí, pessoal, um de hipócrita, só porque a menina morreu, ai, tadinha, ai, se fosse, se tivesse viva, ah, travesti, que é da puta Mas era, mas era japonês, ainda tinha que ver o volume do Pinto Era uma pernação <risos> Era uma pernação um tentaco que tinha Era uma era provável Música Considerações finais aí, então, Joaquim Considerações finais, ó, eu tô vendo aqui, ó Um episódio só de Power Rangers pretos, cara Aí todos morrem Eu preciso da cabrita do porco <risos> Não é só <risos> Do porco do porco do É, bonil É, bonil É, bonil, o galã de Bangu Bangu, Uou. bangu Bangu <risos> Ninguém lembra dos incas venezianos, né, cara? Ah, topou. Bom, vamos aproveitar isso então. Fala, vamos falar o nome dos dos inimigos mais da hora mais fodões assim todos. Já, qual que é o nome daquela porra daqueles inimigos do Flash que só aparecia com morrer, cara? Dos Flashmanal de Tinga, que eram os Azuis? É. Eram o esquadrão Mas já que vocês não lembram, cara, ah, Senhor Bazoo, nome muito bacana para vilão. O Senhor Bazoo era legal, né? O era dos Changeman, né? Muito legal, o, o, o Bazoo dos Changeman. O inimigo do dos Flashman era o Cruzador Imperial Mex. mas o, o mais fodão de todos era o Ai, não, Mangarin do do Jason, né? Do Mac Garin. Mac Garin. <risos> Não, o, cara, o mais legal era o Shadow Moon, cara. Puta, né, do Shadow Moon, né, cara? Olha que nome foda para vilão, cara do mundo, a sombra da lua. <risos> Puta, pode crer. Quem quem mais? Que, um... o Gold o Gold do Corren Hill primeiro, né? Ou oh, o Lord Zed, cara. Lord, pô, todo Lord é, é do mal, cara. O Lord Dart Vader lá também. Cara, ele era que tinha o tinha o senhor Bazu também, era legal, cara. Ele tinha... Então eu dito. falei, né? É, tá ah, o... tá prestando bastante atenção, né? Uhum. O no lance do do Jaspion, o quem fazia o Jax era um era um dublê, né? Um Magaren não. Magaren era ele mesmo, né? É o, o Você viu que no final o Jaxion o... foi o... muito da puta, né, cara? O Jaxion foi lá, montou na mortinha dele, deu uns três tiros no Magaren, desceu, puxou a espada e falou: "Não, agora vamos no mano a mano". <risos> É, cara. Era parceiro, pra Era parceiro. Já sou parceiro. nada, cara. Depois o depois ele fatiou lá o o, o passou. Fatiou, passou, fatiu, passou. Fatiu, fatiu, É, cara, depois dá um fresh tiro no cara, pô. Então, <risos> mas ele pegou o cara do gladiador lá, deu uma facada nas costas e sábado, Não, mas ele pegou, fatiou o Magaren. Aí veio a, a bruxinha lá, começou oh, a cantar o oh, bebereboca, canta a cabanga. E aí ele pegou, voltou de novo lá... Como é que é o nome do mestre do, do Jasmin, cara? Que parece o Gendor. Caralho, cara. Era? Ah. Puta, era de... Pô, só faz muito difícil também, irmão. Edim. Edim! Edim! Edim! Edim, cara. Eles, eles estão atrás do Pássaro Dourado, cara, né? Cara, o, o Jasmin que eu gostava também era o Boomer, Boomer mano. Boomer, mano. Que, que virou o Spilvan no episódio. Depois, ele foi o Silva né? Sim. Aí ele Crosscutter. ele juntava os dois bumerangues e virava um sócio, né? Isso mesmo, cara. Crosscutter. Cross que, que era um bosta, né? O, o, o, o Giodai Guilherme era que... vilão também, não era? O Giodai só fazia os monstros cresc crescerem, mas ele não era mal Ele era bonzinho. Cara, mas a uh, o legal, é um dia que fosse saga, né? Do Pássaro Dourado foi muito legal, cara. Do Pássaro Dourado foi legal pra caramba, no cara. No começo não era o Pássaro Dourado, né? No final foi começar a ter negócio do Pássaro Pássaro Dourado. Isso, isso, mesmo, isso <risos> se conhece, era o Doral Ah, era Kyuza, o nome da bruxa Bruxa Galática Kyuza Ela cantava Bere Mekan No original <risos> Que ela cantava, né? E a, a finalização que que era E aqui ficou Bere Mekan E aqui ficou A palavra cabalística é Parangari Kutiri Midoaro. Parangari Kutiri o que? Merruaro! Nossa! É porque se eu ficar puta bunda, né, brasileiro zoar, né, cara? E o Lord Goku, do Lord Star Wars? Puta, deixa eu ver, quem mais? Oh, oh, tinha o Satangoso, né, cara? O Satangoso era o Darth Vader, cara. Era o Darth Vader, cara. E ele falava assim pro, pro Magarin, é, meu filho, depois você virará o Satangoso, depois o Super Satangoso. Lembra disso? Puts! <risos> Ele falava isso, porque o sonho do Magalha era virar um satangoso, né, cara, que era um monstro. Olha spoiler, satangoso era um monstro. Cara. Ele era super fiel ao pai dele, né cara? Era, era. Ah, cara, sabe o que que eu achava fera demais, cara? Era a transformação do jason Ele colocava mão no ouvido. É, colocava... Putz, aí quando ele lutava no, no Limbo lá, que era um lugar preto, que eu acho que nego no dia cenário. Ah, joga ele no lugar preto com <risos> Isso quando era na pedreira, né? É, ele não, ele, o Magarin levava ele pra outra dimensão Aí ele, ia, ele tava só com o olho aceso, você lembra? Lembra, é. lembra. E no, e no final, na nos créditos finais, ele usava uma armadura preta Agora, quem que lembra que no final ele falava O nome dessa criança será Tazan Galáctico <risos> <risos> Você lembra? Não, isso eu É, não, o bebê irradiado lá que ele encontra no final lá irradiado pela última batalha contra o Satan Gois, ele fala assim, a partir de hoje o nome desse garoto será Tarzan Galáctico. Puta ah, merda. Ah, mas, mas isso pra um cara que usa Black Power em uma calça colada, branca, não é nada, cara, né, cara? Cara, Tarzan Galáctico, cara. Como que Imagina é Tarzan chamada, Galáctico. na chamada. Ah, ele colocou Tarzan. o nome do moleque. O nome do moleque seria Tarzan Galáctico. Nossa. Tamir, uh, Tanara, Tarzan Galáctico. <risos> Presente. Consideração em sinais, o personagem mais louco que vocês acharam Uma foda de todos, assim De todos os seriados, de inimigos, de amigos, de heróis e do blá blá Bom, cê, fala, fala um aí Kaminhider, cara Kaminhider E você, o, o Nexus? Eu tô... Putz, acho que o Kaminhider, cara Acho que era mais, mesmo Sim. sendo assim Da minha época, assim Putz, a... o uniforme preto dele lá era muito louco, cara E você, inferno? você tiver ainda Tô com sono, mas tô assim. O mais bizarro? Não. Porra, <risos> presta atenção. <risos> porra, presta atenção! <risos> qualquer um, meu filho. Fala o nome, um, eu dai. dai eu... Eu... <risos> porra. porra. Cara, eu gosto de todos os Xandermans, cara. Eu sempre fui vidrado nos Xandermans. E eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa para dizer? Ah. Eu sinto ah. saudade da manchete. <risos> o Mo falando do rei Jesus. <risos> eu cara. era... Fã... Eu era fã ah, da apresentadora que passava na manchete a Mila Triste. Cara, hum, não, não, Triste. cara. Agora tô com Fala a verdade, cara. Aquela japonesinha que apresentava a Band Kids, cara. Vocês ah, lembram? a Yuko. Yuko? Uma coisa assim. Yuko, Você lembra disso, amor? Eu lembro. Porra, você lembra, oh, mano? Que jogo lembro, que eu lembro. Você lembra, amor? Eu lembro, eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Cara, aquela japonesinha era linda, cara. Puta que pau. Qual que é o nome dela, cara? Era uma coisa assim, não era? Yoku, Yoku. Era... Caraca, parece o nome dela. O nome dela é Renata Sayuri, cara. E ela era gata pra caramba, sumiu. Cara, essa mina era fantástica, cara. é apresentador infantil, não tem o menor. <risos> cara, depois da Xuxa com o decotão, cara. Procurem Renata Sayuri no Google. É, pode participar do show. Renata Sayuri. Se alguém souber o que ela tá fazendo hoje em dia, por favor. Tá fazendo show, né? <risos> fazendo show de Twitter. <risos> olha o <show> professor, de... olha o professor. Não, não. Poderia, né? Por que não Ah, professor nobre, cara. Quer ver. É, ué, qual o problema? Ah, tá bom. Eu, eu pagaria fácil. <risos> Beleza, então é isso aí. Vamos acabar o podcast por aqui da melhoras pro Sorg, que é o. Ah, pô. Ele vá ah, na o inferno vai trazer de volta, né? Vai, vai ser executado. Então, então é isso aí. É, terminando o podcast por aqui. É, acho o próximo podcast Se a gente é. vier, olha Esse, o que Cara. Nada não. <risos> não aí, então. Valeu então. pessoal. Obrigado por escutar aí. Um abraço. Um abraço. Agrade agradecer o Nexus aí também, ah, é pior, né? Valeu aí, Nexus. Tchau. Obrigado por ter gravado o podcast, obrigado por ter Foi, gravado pra gente Obrigado por ter editado também É, é uma excelência, obrigado pela edição Obrigado por ocupar <risos> Obrigado pelos postos que você escreve <risos> Só pra lembrar, o, o Nexo Sai toda a texta a última, tira, Vou te tá? Vou, vou, vou mostrar onde eu é, vou falar pra, pra você texta... Não atrasa não, tá? Não <risos> atrasa não Então por é eu isso eu Tchau sei. pra vocês, chega Tchau, um abraço Abra Na na na na na na na dako mo todo chei man na na na na na na na na na Bem-vindos ao podcast do Baile... Não, vou começar de novo, pera. Vai, vai. Um, dois, três. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast do bairro dos Enxutos. Enxuto ou cast, animal? Caralho, mano. E na mesa hoje nós temos, como sempre, o Sr. Moe. Ih, caralho, ele foi banheiro, cara. Você tá, tá na privada Ih, rapaz. Acho que ele achou pra acertar e foi embora. Acho que triste, hein? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao EnxutoCast, o, o podcast do Baile dos EnxutoCast... Puta que pariu! <risos> Mou! Cara, tá baixo sua Ele tá falando? Ele tá. Tá escutando, velho? Não, tá muito baixo. Bem-vindo no oh, túnel, cara. vem pra luz, vem pra luz. Deixa eu ver se eu vem pra luz. Tira pau da boca. Vem pra luz. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast... <laughs> no no <don't> no like <laughs>